good 2022. május 9-e van, hétfő, pontos idő, 7 perc múlva lesz reggel, 7 óra, ez a Keifei Ancsi minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 éven aljaknak nem, és felette is, igen, korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden a kísérleti műsor, minden a futoros oldás. Minden nap meglepetése és mindennap korlátozott apokalipszis. Amikor arról beszéltem a választás után, de már a választás előtt is talán, ebben nem vagyok egészen biztos. Hogy elfordítom, vagy elfordítanám, Kejfejjacsi orrát, attól az iránytól, amelyre eddig haladt. Azt most szubjektíven sokkal könnyebben tudom elmondani, mint tényszerűen. Volt bennem valami olyan, ez a jó napot, jó napot, sör sure, van, sör sure, nincs, jó napot, jó napot, aztán sokat gyára jó napot, jó napot, sör sure, van, sör sure, van, jó napot, jó napot. Onnan jutott az eszembe, hogy megérkezett a szokásos Somogy megyei rendőrkapitánsági közlemény, és van bennem hajlam, miközben ennek a megvalósítása is azért elég strapás, hogy anyukám mondta a hogy hogy valójában minden nap két-három mese legyen feldolgozva. Ehhez ugye alapvetően információk kellenek. De egyik szavamat a másikban elölcsem elmondom a mesét ami egyébként nem mese, hanem valóság. Sajtóközlemény, embercsempész és taxis ellen emeltek vádat Kaposváron, fotóval a Kaposvári Járási Ügyészség bűnszövetségben elkövetett embercsempész és büntette miatt emelt vádat azzal a 40 éves éveiben járó budapesti férfival szemben. Ez például miért 40-es éveiben minden 45, tehát hogy ez miért van így megfogalmazva, fogalma nincs, jelentősége, mindenki eldönti, tehát azzal a 40-es éveiben járó Budapesti férfival szemben, aki öt szír migránssal a kocsiában tartóztattak fel a rendőrök. A taxisként dolgozó vádlat 2021 őszén, durván fél éve, vagy valamivel több lehet, nem tudjuk, megállapodott egy külföldi férfival abban, hogy amilyen körülmények között nem tudjuk, hogy migráns személyeket fog legálisan Magyarországon át Ausztriába szállítani. Önmagában ez egy ilyen furcsa szószerkezet, hiszen migránsokat fog illegálisan, de migráns személyeket, itt a migráns az ugye jelző szerkezetbe kerül a személyekkel, rendőrségi nyelv, vagy jelentőséggel ki tudja, örök eldöntik. Tehát 2021 őszén megállapodott abban, hogy kül, egy külföldi férfival milyen külföldival az se derül ki, migráns személyeket fog illegálisan Magyarországon át Ausztriába szállítani. A férfia megbeszélteknek megfelelően 2021. októberében, immáron tudjuk, a déli határszakaszra ment egy Budapesten taxiként használt autóval, melynek során mobiltelefonon keresztül folyamatosan tartotta a kapcsolatot megbízójával. Végül megkapta egy baja ki elhagyatott hely koordinátáit, ahol öt, a szerb-magyar határt illegálisan átlépi magukat, szír állampolgároknak való személy várt rá. A vágylat megállapodott a migránsokon abban, hogy 500 euró ellenében Ausztriába szállítja őket. Itt például segítséget kérek önöktől. Önök szerint összesen 500 euró az mennyi? 500 euró az akkori 150 ezer forint valamivel több, mint 150-180 ezer. Valahogy így. Igen, tehát akkor ezek szerint ez az öt, ez össze kellett, hogy dobjon, Tehát fejenként ez 100 euró. Tehát azt mondja, hogy 500 euró ellenében Ausztriába szállítja őket. A vádlott ezután kivárta a hajnali órákon, majd a cempészes személyeken az M9-es autóúton elindult 190 ezer írja egy magyar állampolgár. M9-es autó után elindult Ausztria irányába, azonban a Tolna megyei rendőrfőkapitányság illegális migrációval kapcsolatos ellenőrzés végrehajtó járőrei megállították és üldízetbe vették. Az ügyészség a járás Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűnügyi felügyelet alatt álló vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől való eltiltás kiszabására valamint a vagyonelkozás alkalmazására tett indítványt, a felhasznált fényképet, a nyomozhatóság a helyszíni is, során a készített is van felvétel a taxiról. Mekkora esélyt lehet fűzni ahhoz, hogy az ember elbeszélgessen a taxisofőrrel? Fogalmam nincs ahhoz, ugye, fel kéne venni a kapcsolatot a rendőrséggel. Fogalmam nincs. De egy kifejezetten érdekes történet, bár ilyen történetből, nincs olyan, ami ne lenne érdekes. Tehát van, egy, van egy budapesti taxis, csak eljátszunk a gondolattal, vegyük ennek a taxisnak a hétköznapi életét. Valaki megkeresi őt, egy külföldi állampolgár, hogy egy ilyen fuvart vállaljon. Ki az illető? Hogyan találtak egymásra? Miért pont ő? Volt-e az életében bármi? ami alapján nagyobb valószínűsége lehetett annak, hogyha őt megtalálják, igent mond, mint másnál. Nyilvánvaló, hogy ha beszélgetne vele az ember, akkor ezek olyan repedések, amelyek kitöltenék, a, tehát hogy ezekbe való kérdéseket tenne fel az ember. Mi alapján állapította meg a fuvar díját? Mennyiben gondolta egy biztonságos dolognak saját magára nézve, hogy öt migránssal? Uh, utazik, akik mit élt át, mire volt szüksége, mit gondolt, hogyha egy sikerül és újabb fuvarokat csinál, uh, akkor az így megszerzett pénz az mire való. Mit élt meg a lebukás akkor, került-e bármilyen kontaktusba a migráns személyekkel, ahogy a rendőrség írja, tehát nem migránsokkal, hanem migráns személyek, Ez így... Aki látja a tévét, az látja, hogy az ember vonogatja a vállát. Örülnék annak. Ugye alapvetően június lehet az a hónap, ahol ez kibontakozik. Ugye addig még van durván három hét. Valamikor június 20-a környékén érne véget az első fél éves periódus. Hozzátéve, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy legyen második fél éves periódus. A 168.hu-n is felkészülünk az ellenkezőjére is. De ilyen történeteket, ha szállítanának belét vagy az önök története, vagy valakinek a története, de ahhoz van koordináta, szívesen mesélnék önöknek az életről ilyen történetek által. Lehet beszélgetni és Tiborral, Hajnal Miklóssal, a Benedekkel, ezek a történetek egymást nem bátyák föl, ezek nem szabatosak. Változatlanul uh, igény volna arra, hogy helyszínt ajánljanak, ahonnan kísérleti műsorokat készíthet a Keifejancsi, ahova legalább egy, két vagy három alkalommal elmert, és ahol természetesen uh, vagy felvétel készül, vagy pedig élőadás. Az élőadáshoz netre is szükség van. Igyekszünk úgy megjelenni a helyszínen, hogy azt teljesen ne forgassuk föl. Mindent elkövetnénk annak érdekében, hogy tehát, hogy, hogy legyen egy olyan kísérleti szakasz, hogy az ember akár rosszul is érezve magát, vagy önök is kínlódva, de hogy találjon a hátra a lévő, ki tudja hány hónapra, évre, ami még a kéfejöncsének hátra van, új terepet magának. Nem azért, mert ebből elég volt, hanem mert valami vágy van a változtatásra. Nyilvánvalóan egy sor dolgot megcsinálok magam, egy sor kudarcot elkönyvelek saját magammal, és maga, saját magamnak, de megosztom önökkel ezt a kudarcos, előkudarcos, prekudarcos élményt, ami nem kell, hogy feltétlenül kudarcos legyen. Tehát aki úgy gondolja, hogy helyszínt akar ajánlani azért, mert népszerűsíteni akar egy helyszínt, vagy saját magát, Várom, illetve a stáv várja az ötleteket, dörö.fialajannoskukacgymire.com. Változatlan fennáll az ajánlat, hogy nem interjú formájában, de megörökítünk személyeket, saját magukat, vagy valakit meg lehet rendelni. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy egy családtagjáról, kollégájáról, barátjáról lehetne portrét készíteni, és az illető benne van, akkor egy szabad szemmel látható összeg fejében ezt a kejfejancsi megteszi, és nem egy reklámriport készül, mert annak nincs értelme. És még csak karikatúra festés sem, mint a Vörösmarty téren, valami más. Jó, jó, nem jön be, nem jön be, az ember megpróbálja. És vannak célzatos műsorok, ahol valaki adott esetben befizet valakit abban a reményben, hogy az illető pénz fejében vagy a dolog furcsaságából adódóan elvállalja. Tehát azt mondja valaki, hogy ő szeretné, hogyha készülne egy zenészen egy interjú, aki, hát ha nem játsz a csajkorszki hegedűvelsegnél, hogy ahhoz viszonylag nagyobb zenekar kell, de ki tudja, hogy milyen zeneszámot előad, és utána beszélgetés készül vele. mondta egy példát, lehet, hogy rossz de lehetséges, hogy valaki magára ismer benne, és úgy gondolja, hogy ezzel a kejfejancsi arculatát változtatva, vagy adott esetben pénzhez juttatva nem tartja egy rossz ötletnek. Dörö.fialajanos Gmail.com. Nagy fokú változtatás igény van bennem. Valahogy lett egy ilyen elegem hangulatom, ami majd kiderül, hogy ma este hogyan tükröződik vissza a nagyon messzire jött emberen, amelyre remélem ismét szép számmal jönnek el. Ma este fél nyolc órakor az Akvárium Club volt lokájában Erzsébet tér, ötödik keret, lépcső le és balra, belépés dítalan. Ismét összefutunk, lesz még egy harmadik alkalom, néhány hét múlva júniusban. Három alkalom van ebben a fél évben, az elsőn túl vagyunk, az maximális sikerrel járt. Már amennyiben egy nagyon jött ember tud sikeres lenni, ha meglátjuk, hogy milyen lesz a belépés díjtalan, evidencia felbontás történik professzionális szinten, vagy legalábbis remélhetőleg professzionális szinten, bármelyik pillanatban kaphatnak a kezükbe egy mikrofont, amiben illik belebeszélni, de nem muszáj. Tehát nem kényszer, hogyha valaki feszeng amiatt, miatt, hogy ő nem óvajt megszólalni, nem kötelező az eljövetele, nem ez zálog annak, hogy ott beszélnie kell, bár már volt olyan, aki menet közben megváltoztatta a véleményét, és nem akart beszélni, és mégis beszélt. Egyrészt egy meglehetősen civil hétvége után vagyok, másrésztről meg valamikor fél négykor keltem, mert a lányomat és a barátnőjét elvittem a repülőtérre, akik elutaztak külföldre, valami szokatlant érzékelnek, vagy én vagyok szokatlan saját magam számára, akkor ebben ez is benne van. Ők elmentek, én itt maradtam voltam Dead koncertem. Ádám, van csak hangfunkció, mert valaki nem találja. Jó, létszős nézd meg. Nem, máshol sincs. Jó. Köszönöm. Örömmel veszem azt is egyébként, hogyha önök olyan történettel látnak el, amely az önök véleménye szerint megörökítendő. Nem lenne ellenemre, hogy új személyekkel új történetek révén meséljek Önöknek az életről. Ez itt egy viszonylag hosszú figyelem felhívó szakasz volt. Most felajánlom a 061 712 42-es telefonszámot. Hajrá! Tehát egy 712 42. Azt mondja Ádám, hogy most már menni fog. Kíváncsi vagyok arra, hogy összetudnak-e, vagy össze akarnak-e adni egy szabad szemmel látható összeget arra, hogy a mögöttem látható, vagy nem látható műszaki személyzetnek a fizetése visszatérjen. visszatérjen. Sajátomról nem beszélek, de nem úgy, hogy valamilyen terméket e, reklámozna a kejfejancsi. Az az elmúlt időben nem volt, bár ez is lehetséges, hanem hogy olyan beszélgetések készülnének, amelyekhez lenne Pénzfelajánlás, kiderül, hogy működik-e vagy sem. Ha olyan sikerrel megy, mint most a zenei szerkesztés, akkor nem lesz belőle sok pénz. Hogyha menet közben belejövök a zenei szerkesztésbe, akkor se biztos, hogy több lesz. Nu egy Aki meg tudja adni Balázs Attila telefonszámát, azt megköszönném. A valaki el tudja juttatni hozzám Solti Ádám telefonszámát, azt is megköszönném. Ezek egymástól teljesen függetlenek. Solti Ádám Balázs Attila. Solti Ádám nem hagyott kétséget afelől, hogy másnak nem akar nyilatkozni, felidézem önöknek a történetet, és kérdezem önöktől, hogy kiválta -e önökből bármit is. Ez a tegnapi blik. Először is szeretném leszögezni, mondja a sorozat színész, ha van ilyen szó egyáltalán, egy sorozatban volt színész, hogy egyébként mivel foglalkozik momentán, azt nem tudom megmondani, egy jóvágású fiatalember. Először is szeretném leszögezni, hogy a későbbiekben nem szeretnék nyilatkozni erről, és senki ne keresen minket ezzel kapcsolatban. Tehát eleve rosszul teszem, hogy keresem a telefonszámát. A gyermek édesanyja nem hagyott számunkra más utat, mint hogy őszintén elmeséljük a teljes történetet, keztem megtörve lapúnak a színész blik. Szeretnénk mindenkitől bocsánatot kérni, elsősorban a feleségemtől, akit megcsaltam, és akinek évekig hazudtam, olyan mérhetetlen fájdalmat okoztam, amelyet nem érdemelt meg. A rajongóktól, a színházba járóktól, a nézőktől és az olvasóktól is bocsánatot kell kérnem, mert minden bizonyjal most csalódnak majd bennem. Nem akarok mendeketőzni, megúszni a történetet, hibáztam, oltári nagy hülye <coughs> voltam, és egy rossz döntéssel rengeteg ember életét nehezítettem meg, sőt, majdnem tönkre is tettem. Ne nézzük, hogy mi volt az az egy rossz döntés. Itt felidézik a történetét, hogy a volti Ádám, én ezt most kihagyom. Voltak hullámbölgyek a kapcsolatunkban a feleségemmel, három éve házasok, és én a leggyává a legrosszabb dolgot választottam, félreléptem. Tehát azt mondja, hogy volt egy rossz döntés az életében, Imádhon egy megvan, de mint kiderül, azért ez az egy rossz döntés, ha nem is száz rossz döntést csinál, de Következett belőlem még réhány rossz döntés, tehát voltak hullámbölgyek a kapcsolatunkban a feleségemmel, és én a leggyávább legrosszabb dolgot válaszoltam, félreléptem. A nő tudta, hogy házas vagyok, nem kecsegtettem azzal, hogy elhagyom Bernit. Pontosan tisztában volt vele, ő egy szerető, és akármilyen borzalmasan is hangzik, csak arra kell, hogy évente néhány alkalommal pár órára jól érezzem magam. Tehát volt néhány alkalom, egy rossz döntés. A sok akkor ért, amikor 2020-ban közöltett teherbe esett tőlem, és megtartja a gyereket, nem akartam elhinni, először könyörögtem neki, hogy ne tartsa hiszen én nem akarom azt a gyereket, de ez mindig a nő döntése az ő teste akarat akarata jogilag sem volt semmilyen lehetőségem arra, hogy ne legyek apa, kinyílt az ajtó az amerikai abortus irányába, de egy csak halka jegyeztem meg mindezt úgy, hogy a feleségem már évek óta küzdünk egy babáért, ennek nem így kellett volna történnie, mondta Ádám. Azért el tudnám képzelni azt a szituációt, ami létrejön a Blik újságírója és Solti Ádám között, beleértve, hogy valaki miért a Bliknek való elmeséléssel gondolja azt, hogy ezt a történetet megoldja. Hát azért Kíváncsi lennék arra, hogy önök erről mit gondolnak, beleértve, hogyha volt hasonló történetük, akkor vajon az otthoni helyzet rendezését a blikre bízták-e vagy sem. Kérlelte volt szeretőjét Ádám vetesel a gyereket, amikor pedig sorokba szorítva érezte magát, átlépett egy határt, miközben egy rossz döntése volt. Sose bántottam, de bevalom fenyegettem azzal, hogy megteszem, Csúnya dolgokat vágtam a fejéhez, nem vagyok büszke rá, de a pillanat hevében kicsúsztak ezek az indulatos undorító dolgok, amik nem részletezi, miről van szó. Itt volt ez a hatalmas titok, szeretőn van, terhes lett, és úgy leszek apa, hogy nem attól a nőtől akarok gyereket nem őt szeretem, és nem tudok semmit sem tenni ismert el. A hónapok múltak, Ádám hiába könyörgött, a nő úgy döntött, megtartja a gyermeket, a színész retteget, hogy felesége megtudja a titkot, ezért hatalmas hazugság mivel nem tudtam lebeszélni, és megtartott a gyereket, őrületes hazugság kerültem, mindent, amit annak a nőnek és a családomnak mondtam, és ígértem, az a hazugság volt, amelyenek egyetlen célja volt, szerettem volna Bernit megvédeni, mondja a sorozat színrész, őszintén vagy őszintétlenül, Már az járt a fejemben gyorsan elválok, tőle, csak hogy ne sérüljön, közben retettem attól a nő kitál, ezért hazudtam neki, csak az volt a cél, hogy ne legyek együtt Bernivel, semmi más nem számított neki. Ezért azt mondtam, hogy de akkor sem leszek vele. Egész nap is éjjel zaklatott, daradom, daradom, feleségem eltávolodtam. A színész az édesapjától is megpróbált segítséget kérni. Ami apja elárulta őt, és Ádám öcsével és bátyával együtt a nő mellé álltak. Hogy ez az elárulás, ez miben fejeződött ki, erről a blik nem szól rendszeresen tartották is vele a kapcsolatot, tehát lehet, hogy előtte nem voltak vele kapcsolatban, de menet közben felvették, hogy hogyan tudták meg az elérhetőségét, erről mind nem szólatszik. Míg a család többi tagja, többek közt a színész édesanyja és unokatestül is megértették a házastárt, és támogatták őket, tehát a család teljes konfliktusba költ kikit támogat miként és hogyan. 2020 augusztusában Ádám édesapja közölte a hírt fiával, mi szerint megszületett az unokája tehát ezek az elég közeli kapcsolatban kellett az apja a nővel, mert hogy tőle tudtam meg, és nem is a nőtől. Rosszul voltam a feleségemnek, még ekkor sem mondtam el, nem akartam ezt az egészet, apám és a nő terrorizált. Másfél alatt mindössze pár alkalommal láttam már, mint a gyereket, egyszer még ide a családi házokhoz is eljött. Apám és a nő és a kisgyerek, azért ebben van valami teljesen perversz, tehát ahogy a család megoszlik, de nem elég, hogy megoszlik, de még ilyen aktív szerepet is vállal de többet nem akar róla beszélni, pedig hát ez egy elképesztő történet. Akkor a nő a kezembe adta a fiamat, és annak előtt hogy kértem, hogy ne tegyen lefotózott, videókat készített, most ha az ember átvesz egy gyereket, akkor kérése ellenére, hogyan lehet lefotózni és levideózni, mert az emberi akkor visszaadja a gyereket, vagy nem tudom mit csinál, de minden esetre ő átvette, és tehát az ember azt se tudja, hogy ez nem valami egy -e. kicsit furcsa reklám, de semmi se kizárt. Hiszem, ha látom, ezzel a történettel ő nem tenni meg, és felhasználok, tehát hogy nem fogja felhasználni a képeket. A fordulópont 2021 májusában volt, tehát azért haladunk előre időben, ugyanis egy banális véletlen folytán, Bernie ekkor tudta meg a férje titkát, hogy milyen banális véletlen, erről nem írnak. hát el nem tudom képzelni, hogy milyen lehet, de ezért nem gúnyolodik az ember, ez mindegy nagyon érdekes lenne, hogyha a Blike-es de hát a blike az ehhez képest, a történethez képest meglehetősen és a hosszú cikk, tudom, hogy az ukrán-orosz háború is ilyen hosszú cikkeket közölnek-e, nem vagyok egy kifejezett Blik olvasó, de ennek mindesetben hosszú teret szenteltek. Elmondás szerint a színész akkor megkönnyebbült, hogy nem kell tovább hazudnia, ám ekkor még nem is értette, hogy mi vár rájuk benni sokkot kapott, pár héttel különköltöztünk, nem voltam benne biztos, valaki képes lesz nekem megbocsájtani. Aztán felülemelkedett a megaláztatása, visszament. Levélváltások voltak Berni és a volt szeretőm között, tehát immáron mindenki kapcsolatban volt a nővel, az apja, a felesége, ő a legkevésbé, mindannyian levezették a feszültséget, bizony csúnya dolgokat írt le mindenki. Tudtuk, hogy következménye lesz annak, amit tettem, de a legvadabb rímámunkba se gondoltunk volna, meddig megy el ez a nő, Tavaly ősszel egy levelet, hogy szeretné rendezni a gyerek családi jogállását, ki az apa. Ügyvédhez fordultunk, de nem azért, mert ha az enyém a gyermek, akkor nem ismerném el, hanem mert a legvadabb dolgokat akarta. Minden két jogi képviselő képbe került, még mindig nekem írogatott, hivogatott, annak ellen, hogy felszólítottuk ezt, ne tegye ismeretlen hívogatott, hivogatott, DNS-tesztet követelt, amit vállaltam is volna, de valójában neki nem ez volt a fontos, hanem hogy velem találkozon, és kettesben legyünk, ám erre nem voltam hajlandó, mindenki volt a nővel kettesben, csak ő nem. Meglátásom szerint neki nem a gyermeke fontos, hanem hogy tönkretegye a házasságomat, és velem kapcsolatban legyen. Hát tegyük hozzá, hogy ehhez mindent el is követett. Erre megy, hogy ismerje el, én vagyok az apa szerint, a gyerek érdeke papír legyen. Igen. Biztos vagyok benne a cikk után, is megpróbál majd befeketíteni, és addig megy, amíg nem kap figyelmet, mert az eddigi magatartása arra engedt következtet, hogy szerepelni akar vélekedett a barátok közt, egykori színésze. Most már Berni és Ádám erősebbek, mint valaha. Tudom, a kisgyermek semmiről sem tehet. Biztos, hogy ezt most rengeteg nőtársamat megbotrákoztatja, mondja a feleség, de megbocsájtottam Ádámnak mindenki követhetett hibákat az életben, de a férjem rászolgált arról, arra, hogy kapjon tőlem egy második esélyt. Hogy mivel szolgált rá, arról a cikk nem szól. Új fejezetet nyitottak az életükben, amelynek a kisfiűs része lehet. Nyitott vagyok arra, hogy találkozzak a férjem fiával, hogy nálunk legyen, amikor már olyan nagy lesz, hogy az anyja nélkül jöhet. Hát azért az nem holnap lesz. Mindannyian sérültünk a történtek miatt, de a gyermeket sajnál a legjobban, mivel úgy látjuk, hogy az anyja számára nem az, nem az ő boldogsága, kiegyensúlytott élet a legfontosabb, hanem az ellenem és ellenünk vívott harc. Megkeresték sohati gyermekinek anyját, hogy milyen alapon és hogyan keresték meg fogalman. És hiszen valakinek ki kellett szolgáltatni ehhez az adatait, talán az édesapjától, hogy tájékoztassuk a cikk tartalmáról, és lehetőséget adni a nyilatkozat azt mondta, nem ér rá. Élj! Hát, hogy a bulvár milyen szörnyű, arra csak egy példát hoztunk, Solti Ádám életéből, de vannak más példák is. Berki Kriszián édesanyja megdöbbent, nem tudta, hogy a fia drogozott, és hát erről is van cikk a blikben. Egyelőre képtelen a családja feldolgozni Berki Krisztián halálát, a média személyiség a két gyerekes családapa hírta, és mindössze 41 évesen családtagjait sokkolta, mindenki sokkolva van. Solti Ádám is sokkolva van, és a közvetlen közerzete Berki Krisztián környezete is sokkolva van családtagjait az is sokkolt, hogy a rendőrség kábítószer gyanús anyagot találta a lakásban. Ezzel kapcsolatban már Zahel Gábor is nyilatkozott. Azért van valami egészen hihetetlen, hogy van egy ilyen történet, és akkor anélkül, hogy az emberek konkrétan tudnának bármit. Oké, okay, a Berki Krisztián története nem egyed, a Solti Ádám, hiszen Szilágyi Liliána kapcsán is mindenki úgy gondolta, hogy ő ért hozzá, már a Filippon megállapította, hogy pillanatok alatt a COVID után hozzáértő lett mindenki az ukrán-orosz háború kapcsán, és egyáltalán itt mindenki ért mindenhez. El sem hiszem, hogy nincs többi néhány napja voltam velük babaúszáson. Tervei voltak, úgy volt, hogy a múlt hétvégén jönnek meglátogatni engem a kicsivel, mazsival, de sajnos erre már nem kell sor, mondta Júlia. Csak így, Júlia. A Belki Krisztián anyukája, várjuk a boncolás eredményét, hogy kiderüljön, szteroid vagy kábítószer okozhatta -e a fiam halálát. Tehát az, hogy valami egyéb, az már fel sem merül az édesanyjában, legalábbis a blik szerint, tehát vagy szteroid, vagy kábítószer. Tehát az emberek zöme azért általában nem ezen két okból szokott meghalni, de az édesanyja már fertőzött a történetől annyira, hogy ezt feltételezi. Pénteken lesz a boncolás, ezen a héten. Meg lehet kérdezni, mi tart ennyi ideig, de nem tudom. <köhem> Vizsgáljuk, mitől állt meg a szíve. Vizsgálják. Nem tudtam, hogy a fiam drogozott szokott az édesanyja, ami korábban azt mondta, hogy nem drogozott, de most már ott tart, hogy nem tudta, hogy drogozott, mert valamitől belált, drogozott, holott még nem tudjuk, vagy nem tudják, hogy ez a fehér izzi, amit találtak, az droge vagy sem. Akkor aztán jön még Berki Mazsi, meg Hudi Pamela, meg a vét Rit writko Rit aki mindehez hozzászól. Tehát Wilt-Writko hozzászól. A kritikusabb portálok, mint a 444, vagy a 24.hu felidézik Berki Krisztián életét, amelyből kiderül, hogy nem egy makulátlan tisztaságú emberről van szó, akkor Wüth elmondja, hogy most már meghalt, és akkor vagy szépet, vagy semmit se, de ez most nem elsősorban a pont ra és a pont ra vonatkozik. Szeretnének újabb részleteket erről megtudni, szívesen felolvasoljoknak. Végül is vannak fontos dolgok. lehet kerekasztalt csinálni a Berki Krisztián kapcsán vagy Solti Ádám kapcsán csak meg kell találni a megfelelő formát 061-712-42, bármilyen témában hangolódom. De közben felolvasom, amit TR írt. Kedves fiala úr, nem hallgattam a Dusánnal készült riportot, már az elején felmerült bennem, hogy Dusán gyermekei közeli hozzátartozó, hogy mi szólnak ahhoz, hogyha meghalsz, akkor ezt az interjút vegyék elő. Én jót nevettem rajta, de lehet, hogy az effedéket illenem előzni. Kérdés nem tett fel, így aztán nem válaszolok. Továbbá csak ez miatt nem kerestem volna, de ha már írok, megjegyzem, elég furcsa ezek a reggeli WC és e-mail írásolvasás kiteregetése is. Persze talán lehet, hogy ettől egyedi és jó a műsor, majd Ceterun cenzeó, további sikeres munkát kívánok önnek, szerintem újra országos médiában lenne a helye, írja. 061 712 42. Már itt tartunk, akkor Kálnaki kis atila ír a Fradiról, és akkor ott egy G. András nevezetű kom kommentelő azt írja, meg néha leadnak pár pontot a libásoknak és Ez például Kánaki kis Attilát nem zavarja, az MTK-t libásoknak nevezni miért ne lehetne. Én értem, hogy moderálni macerás... Solti Ádámnak is nehéz, és Berki Krisztián édesanyjának sem könnyű. between the old love and the new love, the old for her, the new that made me think all island dearly, while soft the wind blow down the glade and shook the golden Was hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to bear the shame of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen, I'll meet at morning. Earth. And I'll join the bold united men While soft winds shook the barley T'was said I kissed away her tears My fond arm round her flinging When a foreman's shuffler stung our ears From out the wild woods ringing a bullet pierced my true love's side In life's young spring so early And On my breast in blood she died While soft winds shook the barley But blood for blood without remorse I've tamar to her tallow, I've lain my true love's clay like corpse where I'll fall soon must follow Around her grave I've wandered drear in night and morning Early with breaking heart. When near, I hear the wind a change. Az kormány kormánytisztviselőt csuktak le, ami a visszatartott uniós pénzek miatt nagyon fájhat a kormánynak. Ez egy hír híra 24. n Csak hogy más jellegű hírről is szó essem. Ez egy ilyen hosszú hangolás ma reggel, belátom. Az sem biztos, hogy vége lesz. Kell az önök segítsége is hozzá. 061 712 42, ne felejtsék, hogy kerek 12 óra múlva. Nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lakájában. 5. körlet Erzsébet tér Aquarium Club le, és balra a belépés díjtalan. A Péter. Márkizai Péter. Tulajdonképpen a Márkizai Péter is olyan furcsa helyzet, nem hiszen hogy hogy nem miniszterelnök jelölt, akkor az ember már nem is beszélget vele, pedig hát annyi érdekes dolog történik vele, meg annyi érdekeset mond hogy az embernek. Ezek most mind keringenek, tehát, hogyha azt kérdezik, hogy itt mi az összefüggés, akkor semmi. Mind a fejemben vannak a hajnali keréssel, amikor kivittem a lányomat és a barátját a repülőtérre. Az egész hétvége, ahogy téptem szét különböző 20-nél korábban lévő iratokat, hogy megszabaduljak tőlük. Hogy hosszú idő után megint milyen helyzetbe kerültem itten a Keifejancsival háború van vagy nincs, hogy mi történt Solti Ádámmal és Berké Krisztiánnal, akit még a rádió extrém idején ismertem, meg nem tegnap volt. Hogyan lehetne elfordítani a Kejféjancsi orrát, és hogyan lehetne finanszírozni dugolás elhárítót kéne hívni és az egyik borhűtőt, nincs több borhűtő, csak egy borhűtő van esetve, aminek vettem, azt is meg kéne javítatni, mert ne romlott. Tehát egy ilyen nagyon furcsa számvetés van a fejemben, amiben azért talán olyan dolgokat nem mondtam el, amelyek abszolút intimek, vagy teljesen lényegtelen, utóbbi inkább. Van ez így, vagy néha előfordul? Az a csoda, még nem következett be, amiről egy hozzám közel álló személy számolt be a minap, ami egy 8e autóbuszon következett be, ahol egy idős fülhallgatóval a fülében egy telefonra meredve hangosan zokogott, mellette állt egy valószínűleg cigányasszony, a történet szempontjából egyszerre van és nincs jelentősége. Aki megkérdezte, hogy ezzel a busszal hova jut el, miközben nyilvánvaló volt, hogy milyen buszra szállt, de talán nem is, volt a cél, nem is ez volt a célja, hanem megkérdezte az idősebert, hogy miért szokog, mián mondta, hogy egy. Több évtizedes házasság véget a felesége halálával, és aztán a szemésfűltanú elmondása szerint egy egészen fantasztikus beszélgetésnek lett a szemésfűltanúja a buszon, amit én olyan hülye nem fog tudni előadni, mint ahogy ő egyébként ezt egyrészt elmesélte, másrészt átélte. Hogy lesz-e ilyen vagy ehhez hasonló történet, ez az én meglehetősen profán hangulatomból, vagy nem tudom mi a hangulatomból adódóan nem biztos, hogy megtörténik, de önök hozzásegíthetnek. 061-712-42, ha pedig nem akarnak telefonálni, hanem beszélni akarnak. 061-712-42. Estén megpróbálom összeszedni magam, bár szerintem most is ebből adjok összeszedetlen. legfeljebb olyan más vagyok, mint amilyen általában szoktam lenni. De minden nap meglepetés, és nincs két egyforma műsor. 06171242 712 kettő. jöjjenek elő a hallgatásból. A YouTube két tagja adott koncertet Kievben ennek apropóján szól most a YouTube. A Dead elmondtam, a Deep meg azért hoztam el, hogy legyen valami egészen más. Egyébként erre akarnának kérdezni. 061 712 42, 6 perc, múlva az 318. Legyenek alkalmi szerkesztői a műsornak, és ajánljanak történeteket, de ha ajánlanak történeteket, akkor járjanak annak is utána, hogy ki abban a megszólaltatható. Az elkövetkezendő 6-7 folyamán, ami egészen a nyári szünetig terjed. Nem mondom, hogy újuljunk meg, de mutassunk fel szokatlan színeket így együtt, Hozzátéve, hogy felajánlata annak a lehetőségét, hogy célprémiumot biztosítsanak a fejfejjelcsi számára, amennyiben a feladatot is megtalálják. Helyszín, személy, János Kukat. gmail.com, névtelefonszám feladat. Ma este fél 8-kor, már nincs 12 óra, ismét lesz nagyon messze jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Erzsébet tér Aquarium Club lépcső le balra, és most átmenetleg hallgatni fogok, mert sokat beszéltem összefüggéstelenül, vagy összefüggően, bár próbáltam magyarázatot adni. Most az összeszedettséghez hallgatás kell, valamint az, hogy önök kerüljenek elő. Ha nem, zene fog szólni. Death Candence, YouTube és Deep Purple, a már említett okokból. Döröpont, Fialaj János Kukács, és 061-712-42. 3 8 lett. És én nem ezt szerettem volna. Jó reggelt! Jó reggelt! ide, Még koncertre jöhetek, támolók? Persze. Hát, hogy... Nagy, agy, nagyjából ezt tudom mondani róla, olyan nagyon fele más. Meséljen! Hát, három fogalmaztam meg, hogy vagy. Ki? Még a párom, pár a párom fogalmazta meg, hogy tudni kéne visszavonulni. Nem, nem. A zenészek profik. A, a, a, ugyanaz, de látja tattam két éve Abban a pillanatban Igen? tud, megtalálom a hangomat, hogy beszélgettünk most, ne hárítson, hiszen a kommentárt már füzött hozzád, de azt nem mondta el, hogy mit tapasztalt, amihez már a kommentár megvan. Hát profi zenészek. De nem a profi zenészekről akar most beszélni, hiszen az a nem, demjén hát, miatt ment el. Igen, hát csak, csak, a, csak, csak az érzés, hogy a, amit oda lehet rakni a színpadra, oda tették de, de, de maga a rózsai nekem. Hát, uf, szóval. Meg kéne, meg kéne fogalmazni. Tehát most a körítést vegyük el, ne, vegyük ne, el a és a krumplit... Ne, ne, nem, nem, Megjelent tényleg, a színpadon, tudok, és mi történt? Ma... tényleg, hogy csak rosszat tudok. Ezt, e... De amikor felhívott, Sám, akkor szám, tisztában volt, hogy... Főt a színpadra, Most hát még is kísérte e, egy srác egy, egy föl a színpadra, e, kétszer énekelt a, a, a két vokalista egy-egy nótát, hogy, hogy le tudjon menni egy három-négy percet pihenni. Már a hangja sem olyan talán bár azért még mindig gyönyörű. de már azért problémái vannak vele. És az egész. Szerintem egy megfáradt sem Sokan voltak? Amit élt, Mit élt? Élveztük, Élvestük, kertük. Én ezt értem, hogy önök énekeltek, de mit érzékelt? Azért kérdezem, hogy sokan voltak-e, mert az ember, sokan vannak kevesen, azért valamikor a figyelmet szentel a környezetének. A, a, a környezetére milyen hatással volt az, amit elkezdett mondani, ami a saját benyomása volt? Aki körülöttem álltak, én aránylag előálltam a közvetlen környezetem, az vele együtt énekel, táncolt, tapsolt, érezték, mosolyogtunk, de nekem ezen egyrészt a nyugdíjas találkozó jellegű volt, hát ugye már én is a fejem utána ment oda Aszter e, Nem tudom, hogy még decemberben el akarok-e menni a hogy a, a, a a hogyha tényleg, hogyha lesz. Hány számot énekelt el egyedül? Akkor a kettő, kett, kett, kettőt énekelt. Mármit, hogy kíséret nélkül? Hát ugye nem a vokalisták vitték a kett, kett, kett, Nem, nem. Kettő számot énekeltek a, a, a vokalistát, többit több, több, az végig valamivel több mint másfél óra volt a, a, a, a koncert, azt végig állva Végigállva a motoron, és szerintem kapaszkodva a motorba. És milyen a hangja? Hát megkopott. Én hallottam őt régebben is úgy énekelni koncerteken, hogy nem volt, nem, nem tudta időnként kiénekelni, amit ki kellett volna, de, de hát az, az ha, ha nem, nem, nem a stúdióérőség, de szóval, uh, nem, nem is a hangja, hanem, hanem az egész, ami, ami, ami lejött róla, nem tudom. Hogyan ha az, volt fölöltözve? Meg... Hát ilyen fekete ruha volt rajta, lehet-e Mondhatni azt, hogy fogalmam nincsen, mert soha nem érdekel, hogy milyen ruha van rajta. Beszélte a közönséghez? Nagyon minimálisat. Az... Volt-e bármilyen nagyon, nagyon önreflexiója azzal kapcsolatban, hogy elejét vegye annak, hogy ön rossz vagy nem. valami keserű száízzel távozom? Nem, nem, nem. Ő nem, saját magát nem, nem. vajon másnak látta-e, mint amilyennek ön látta a nézőtérről? Hát, most ezt így, ne, kívülről megítélni nehéz. Nézze, nem. ön egy olyan hosszú felvezető után szólalt meg, amiben én nyilvánvalóvá tettem, a hangkeresést és azt, hogy ez lehet egy nagyon jó műsor, de, az első, de most, amikor itt ő akkor alapvetően egy olyan húslevesről van szó, ahol az egyes komponensek még ott vannak az asztalon, hogy ebből a műsor végére bármi is összeáll -e, vagy egy másik alkalomra, ezt jelen pillanatban nem lehet megítélni, az előkészületek megvannak, ha minden így marad, az húslevesnek nevezni nem lehet. Amiről ön beszél, azzal kapcsolatban az előadó művésznek valamilyen érzése kellett, hogy legyen. Én azt kérdezem, hogy adott esetben, ha az emberben van önirónia, vagy ki tudja mi, akkor azzal hozzá tud segíteni ennek az oldásához, de lehet, hogy épp ellenkezőleg rosszat tesz, fogalmam sincs. Én a mai reggelemet nem döntöttem el, de nyilvánvalóvá tettem, hogy ez sok szempontból más lesz, és ezzel mint egy lehetőséget bír, biztosítottam arra, hogy ezzel kapcsolatban negatív megjegyzés legyen, vagy azt mondjam, hogy én őszinte voltam, és ezzel kapcsolatban ha támadás ér. Lám, én elmondtam, hogy mi a helyzet, és ebből mi fakad. A kérdés az, hogy vajon a Demjén érzette bármit is ebből, és ha érzett, akkor szükségesnek tartotta-e, hogy ezzel kapcsolatban néhány mondatot mondjon, vagy nem, de ezek ez nem, nem volt. Ilyen, ilyen nem, ilyen, ilyen, ilyen nem volt. A végén, amikor bemutatta a, a, a zenekart, akkor is csak gyakorlatilag elem volt a neveket. a fájdalommal most pont eh, eh, eh, iratás. Eh, de ez, sem, semmi, semmi uh, ilyen. Nem, nem, nem, nem semmi, semmi. Szerintem semmi ő, ő, ő, ő Ezeket már rutinból uh, uh, lenyomja a valószínűleg imádja csinálni, és ez, ez, ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan... Ez egy, jó, ez egy jó kérdés. Az alapján, amit ön elmondott, az nem derült ki a leírásából, hogy ő ezt vajon mennyire élvezte, vagy sem. Ön azt látta, hogy ő ezt élvezi? Szerintem igen. De, de ez miből látszott? Hmm. Akkor akkor, akkor, akkor, akkor, akkor, igen, jó, én, ne, bo, bocsánat, ezt így én nem láttam, akkor inkább csak azt hozzá nem érvezni, akkor miért csinálja. Oké, de ez a történet, és így szép, ez alapvetően önről szólt. Tehát ön megelőlegezi neki azt, ami benne nincs meg, de valamilyen magyarázatot mégis akar találni arra, hogy miért volt ott, miért, miért egy lelkes demi-rajongó, és dacára ennek a koncertnek mégis felvetődik önben, hogy elmenjen decemberben. Bár most azt mondja, hogy nem megy el, de keres meg annyi mentséget az előadó művésznek, és ez így van rendjén. Csak én ezt szeretném rendbe rakni. A műve, uh, uh. De az identitásom része, hogy én hogy, hogy én vagyok. Nagyon jó vagyok, voltam, lettem. És az identitásának mennyiben része? Hát, hát, milyen viszonyítási pont az ön életében, de milyen? Én imádom a, a, a, a, a, a zenét. Én ezt értem, de ezzel... fogmosást például nem tud művelni, ha nem szól a demén. Tehát mennyiben identitási nem, kérdés? Nem, nem. nem. Hát, uh, hát. Uh, ha egyszer meghal, a az, mert meg fog halni, akkor mit fog veszíteni? Igen, ezen, ezen, ezen nagyon sokat gondolkodom az utóbbi időben. De mit fog veszíteni? Vagy mit jelent az, hogy még él? Hát, ö, most ez, ez, ez, ez... Nem, nem, nem, egy, egy, egy biztos pont az életemben. Ne kérdezz, hogy milyen biztos, mert a, a párszor találkoztam vele, de csak úgy rajongónként a völtözőben besúrám van, meg, tudom én fiatalkoromban. De, de, de nekem akkor is egy, vala, valahol egy, egy, egy, egy, egy biztos pont. És Jó, és okay. na, na, na, na, Nagyon ritkán, uh, uh, tényleg nagyon ritkán az utóbbi időben uh, a v egy-kettőt, meg a, meg a, a, a belgyebik, meg a szórólemezeit néha uh, fél évente két havonta egyszer előveszem, és akkor akkor gyorsan réj uh, uh, hallgatom, és akkor úgy lenyugtat, meg, meg, meg uh, nem is tudom, hogy szóltat, az, az, az, az, az úgy helyre tesz, de... de nem tudom, mi lenne, meg mi, mi lesz akkor. Sok-sokról meg az utóbbi időben. Jó, oké, lett van. Köszönöm szépen, hogy hívott. 061 712 42. 5 perc múlva lesz 8 óra. 061 egy Bármi, ami a fejüben jár, és szívesen beszélnek róla, vagy azt gondolják, hogy érdemes megkockáztatni, tegyenek egy bátortalan kísérletet, aztán majd kiderül. 061 És ne felejtsék, hogy útkeresésben a kejfejancsi, amiben önök is segíthetnek, adhatnak támpontot Lehetnek alkalmi szerkesztők különböző történetekkel, amelyeket érdemesnek találnak, és amelyben annyira belebonyolódnak, hogy szükséges koordinátákat is biztosítanak. Célfeladatot adnak célprémiummal, kijelölve helyszínt, vagy megjelölve helyszínt és személyeket. A dolog lényege az, hogy nem pontosan úgy folytatódik, mint ahogy eddig ment. Amihoz, amihez az anya cég már némi változtatással hozzájárult. És még annyit, hogy ma este fél nyolctól az Aquarium klubban, a Volt Lokában, Erzsébet tér, lépcsőre balra, ismét lesz nagyon messziről jött ember, amely elsősorban a közösségi élménye által tud nyújtani, S ha az megvan, akkor már érdemes volt eljönni, különös tekintettel arra, hogy a belépés déltalam 8 óra van 061-712-42, illetve dörö.fi alajanoskukac.com. Nézem a Facebookot, és az az eszembe, hogy abból a zűrzavarból, ami a világban zajlik, ami egyébként tényleg csak nézőpont kérdés, hogy zűrzavar-e, vagy valami más. Az ember végül is mit emel ki, csak néztem most, éppen ez került elő, elém, nem foglalkoztam vele a hétvégén egyrészt, hogy Földes Méter milyen megjegyzést tesz, Rónai a, a Fábrival készült interjúára, amit nem láttam. Hogy hogy hagy szó nélkül dolgot, amit Földes Péter kifogású, és aztán valaki más azt kérdezi, hogy ezt pont a Földes Péter írja, aki meg nem tudom korábban mit csinált. Vagy Bűz Anettel kapcsolatos írása 88-ban, 80 Ádám tollából, hogy az ember mit emel ki, és miről készít műsort? Vagy egyszerűen csak biztosít egy felületet, és aztán telefonál valaki, és akkor beszélgetünk. Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! Azt korán sem mondanám, hogy a Deep Purple és a Child in Time az identitáson szerzett, aztán akárhányszor meg tudom hallgatni egy után. Igen, ezzel én, én is így vagyok. Ezzel együtt tudom, hogy ez a mai műsor ez olyan kereső de van ilyen. Este de találkozunk? Én azért telefonáltam be ilyen írreleváns dolgokat, de van hozzá kapcsolódás, ugye, mert tavaly februárban tőlem, hogy, kértem tőled, hogy járzel ezt a számot, amikor meghalt a legjobb barátom, és megtetted, és ezzel így most rá is emlékeztem. Este találkozunk? Igen. Jó. Ja. There egy in the song's napja, de egyen nem tudni arról, hogy véget élt volna a háború. Maguk a történetek pont ott kezdődnek, ahol véget érnek. Azt írja a Mandéner, hogy Szilágyi György az a jobbikos politikus, akinek a barátnőjéről az elmúlt héten az a szörnyű történet megjelent. A politikus eredetileg alelnök jelölt volt, ám visszavonta a jelöltségét, elnöket és elnökséget választotta Jobbik. Az elnök helyettesnek ez meg az lett, Szilágyi György a időközben visszavonta már, mint hogy alelnök legyen. Szilágyi péntek este az ATV egyenes beszéd sorában arról beszélt, hogy a Jobbikban jó emberek is vannak, ám sokakban csalódott, az elmúlt időben is végig gondol gondolni, hogy -e -e folytatni a közös munkát, mondta egy nappal a kongresszus előtt. És két nappal azt követően, hogy megszelőztették azt a hírt, mely szerint még tavaly a barátnőjét egy jobbikus össze jövetele akarták erőszakolni. hogy vajon mi játszódik le egy emberben, amikor elmegy egy politikai műsorba, és erről beszél ebben a formában. Beleértve, hogy egy tavaly novemberi történet, vagy decemberi történet, amely ott Bóklászott a Jobbik berkeiben négy hónapon keresztül. Majd az elnökválasztás kapcsán felszínre kerül, és valaki azt gondol, azon gondolkodik, hogy a párt tagja maradjon-e. Ugye az emberben tényleg kedv támad arra, hogy erről elbeszélgessen Szilágyi Györgyel miközben, én ugye jobbikosokkal nem szoktam beszélgetni. És nem hiszem, hogy ez aprópó lehetne arra, hogy hirtelen, vagy egy megfelelő aprópó lenne arra, hogy, hogy kivételt tegyek. De maga a történet az roppant érdekes. Mint Soltiádám, akinek gyereke születik a szeretőjétől, és aztán a blikben próbálja tisztázni. Meg annyi tisztázás, aminek semmi helye nincs a nagy Hogy kerül bele a nagy hogy van a jobbik négy hónap alatt, miért nem tudott odáig eljutni, hogy ezt tisztázza, és akkor adott esetben előse kerül ez a történet, hiszen ez a történet tudtommal úgy került elő, hogy hát ha alkalmas lesz arra, hogy Jakapétet ne válasszák meg elnöknek. Egyáltalán, aki egy média boszorkány konyhájában azt tervezi el, vagy terveli el, vagy ki, vagy át, hogy ezzel fogja majd megbuktatni az elnököt, ami bonyolult történet, hiszen neki a történethez közvetlen köze nincs, legfeljebb annyiban van köze, és ez persze nem kevés, hogy ő ennek a pártnak az elnöke. Tehát jó eszközökkel azért megfelelő módon talán el lehetett volna intézni egy hamarabb kezdődő kampányjal, hogy az egész történetet szembe állítsák, Jakab Péterrel is elintézzék, hogy ne lehessen elnök, de ehhez vagy nem volt kedv, vagy nem volt energia, vagy nem volt elhatározás. Ezek mind-mind lehetséges történetek, mint a vakok. Miért szeretik a vakok a sok a ahány, ahány kifli, annyi mese. Ma reggel kicsit üresben pörög a fejem, Különböző történetek kapcsán mesélem el, hogy mi mindenről lehetne mesélni, miközben egyiket se fejtem ki, egyikről se tudok most momentán annyit, amiben el lehetne mélyülni. Közben segítséget kérek önöktől, hogy a hajó orrának elfordításához tevülegesen pénzzel, valamivel járuljanak hozzá. Csak azt érzékelem, hogy április harmadika után nem tudom pontosan úgy folytatni, ahogy eddig csináltam, és eddig eltekintettem attól, hogy más műsorokat vegyek górcső alá, mert attól nekem nem lesz jobb. Tehát ahogy látom, hogy a palávertől a beszéljük meg és az egyenes beszéd szenved legalábbis a tekintetben, hogy nem találja helyét, az nekem nem lesz könnyebség. Eddig se volt az, ha jól ment nekik, ha rosszul ment nekik, és ezen túl se lesz. Miközben nyilvánvalóan az én felelősségem, hogy hogy szól a műsor, vagy hogy nem. 061-712-42. Mest volt az Atletico Madrid-Real Madrid? És milyen volt a Gyokovics mecs? Utána a szabadságom megvan rá, ha a mai műsor így maradt torzóban, büszke nem leszek rá, de ha örök nem járulnak telefonjaikkal hozzá, akkor 8 óra 31-kor elmegyek, egyéb irány természetesen maradok, a 8:22 már túl vagyunk, úgyhogy ezt azért nem ajánlom. 061, 712, 42, illetőleg 06 1242, illetve dörö.fialajannoskukat, gmail.com Néhány okot mondtam, magyarázkodni hosszan nem fogok, de hogy kínosabbá tegyem a helyzetet, zene se fog szólni. 8 óra 23 perc van. Este ne felejtsék, fél nyolckor nagyon messziről jött ember lesz, az klub volt lokáljában. Rég volt ilyen műsor, de erre is szükség van, hogy érzékeljék annak a jelentőségét, hogy az ember valamilyen irány találva, milyen határozottsággal tud Vezetné, aztán egyik a másikra, vagy nem egyik pillanatlan másikra, nem hosszabb folyamat révén átmenetleg vagy tartósan elbizonytalanodik, ami épp ugyan a műsornak része, mint az ellenkezője volt eddig. És ne felejtsék, hogy tevőlegesen hozzájárulnak hatnak a változáshoz, vagy a változtatáshoz, hogyha egyébként értik azt, amire kérem önöket. Ha nem értik, akkor lehet kérdezni. Kérdezni mindig lehet, sőt, szerintem érdemes, is. keveset kockáztatnak vele, illetve semmit. 061 712 42 24 van. Ha telefonálnak, akkor tovább maradok, mint 8.31. Ha nem telefonálnak, akkor 8.31, és akkor holnap 6 után, de 7 előtt találkozunk, illetve este találkozunk. Fél nyolckor kor az Akvárium Club volt lokáljában. Hetedik kellett, hetedik kellett, ez állandó. Valószínűleg az Erzsébet, város és a hetedik kellett, ez így, ez függő így össze, de Erzsébet ötödik kellett, Aquarium Club lépcső le és balra. Látják ebben a balra, ebben nem szoktam tévedni, de ez az ötödik, hetedik, ez így be berögződött, mint tévedés. Lányom már ki tudja, merre jár. Nagyon szeretett volna utazni, öröm volt látni. Ahogy az éjszakai, ferihegyi, gyorsforgalmi úton közlekednek, ember néha örül annak önmagában, hogy túréli, Mert az, hogy valaki kitöri a nyakát, az nem jelenti azt, hogy közben az én nyakamat is ne törné ki. 826. Lehettek volna aktívabbak, van az úgy, hogy az embernek besegítenek, és abban nincs szégyen. Lehettek nem is feltétlenül besegítenek, nem tudom, a jó szó. No su Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, úr. Hát én, én annyira izgulok, hogy, hogy mi a mai napon, hogy mit jelent be Putin? Hát jó lenne, hogyha vége lenne a háborúnak. De miért gondolja, hát bejelent bármit is? is. Na, miért gondolja, hogy bármit is bejelent? Hát nem tudom, ha az, hogy folytatódik el a háborúban? Én értem, de hát azt nem tudjuk, hogy bármit is bejelent. Azról volt szó, hogy lehet, hogy bejelent. Ezt nem kell ennyire komolyan venni. Aztán vagy bejelent, vagy sem. Este találkozunk. 8 óra 30. Ha még telefonál valaki 8.32-ig, tehát amíg 8.31 van, akkor maradok, ha nem... MJ-József felhív engem? Azért MJ-József, tiszteletem, nekem sokkal jobban tetszettek az előző műsorok, például a folytatott telefonbeszélgetés. Üdvözletem, József! Ha van hozzá kedve, akkor hívjon fel. E-mailt írni könnyű, beszélgetni se nehéz. Dörö.fi .kukac gmail.com. kukac.gmail.com Emjózsef ugyanis semmit nem értett meg abból, amit én reggel elmondtam. Ezért örültem volna, hogyha betelefonál. Semmit nem értett meg. Jóval van hozzá, csak nem jó, hogyha valaki hangsüköt. Holnap hat után, de még hét előtt találkozunk, remélem, hogy este találkozunk. Nagyon messziről jött ember lesz az Akváriumklub volt lakájában. ötödik kerület Erzsébet tér, lépcső le, aztán balra. És nem kérek elnézős, mert nincs miért. Azt sajnálom, hogy nem voltak ennél aktívabbak, de tudomásul veszem. Szemreányást érte nem fogok tenni, ahogy én meg nem fogok magyarázkodni. Viszont hallásra, viszont látásra.